وسيات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله و ادى الامانه ونصح الامه وترككم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الهالك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 فَتَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلِلَّهِ وَلِلَّهِ لِلنَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ فَتَاللهُ وَتِمُّ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ وَلَزَرَ مُسْلِمًا Hajh shtyll e Islamit, hajh shtyll e dinit Islam, hajh shtyll e akidinit e Allahut te bareke o te ala, edhe pse shtylla e fundit e Islamit, edhe pse shtylla e peste e Islamit nuk ka dallim prej shtyllave të tjera, nuk ka dallim prej farzeve të tjera te Allahut te bareke o te ala, pra është një rëndësi të madhe, sikurse Ramazani dhe sikurse zakati dhe sikurse edhe namazi, që të gjitha janë shtylla dhe Islami nuk pranohet pa ndonjërën prej këtyre të shtyllave, por gjithsesi duhet që muslimani të kryejë dhe të plësojë këto obligime të Allahut te bareka o taala. Brahet Allahu azza wajel, thaj, thaj Allahu ka bërë për njerëzit haxën e ka bërë farzë, pratët që cilën kam mësimëshën, më shku në hax, pastaj thet Allahu azza wajel dhe plësoni ju haxën dhe plësoni ju hajjën, dhe ju njerëzën umrën, pra na urdhëron drejt së drejtëti që ta kryejm haxën, gjithashtu peigamberi alayhi salatë vësselam në të rëgën se islami është i përbër prej pas është i lave islami dhe së fundi thët o al haqji o sa umi ramadan edhe haqjin edhe agjirimin e muajt ramadan edhe haqjin për ata që ka mundësi pasta i vëzër mëslimon haqji është obligim për atë person i cili është mëslimon para të personit që është musliman dhe është i mend çum i shëndosh mentalisht dhe është i moshëritur dhe i shëndosh dhe ka mendësi dhe ka mendësi materiale dhe ka mendësi në shëndet dhe ka mendësi dhe fuqi të shkoj në haqë dhe të mira materiale për vetë vetën dhe rësa të shkoj, të kry haqjilukun dhe të kthehet dhe të lej të mira materiale për familjen e vetë dhe rësa të kthehet pa pasë nevoj ata të kërkojnë dikond dhe pa pasë nevoj ata që të shesin diqka për mëmbajtë dhe rësa të kthehet ku i dëstar i tyre prej haqjit, personi i tjilë e ka farzë haqjin, më shkua një herë një jetë, farzë e ka të kthehet, برهانا سي الله تبارك وتعالى Tham se mëslimani, sepse prej mëslimanit nuk kërkohet me shkun haq, bile prej ti, as që prënohet haqë, si kurse i badetet tjera që nuk prënohen, sepse kusht i par, esencial, dhe thëllëbësor, elementar, për te është që të prënohi Allahun një ja, dhe pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallem të dërguar, pra të bëhet mëslimon e pasta i të vjeni shprejhje, shkuar janë i haqë dhe i badetet tjera, ndërsa i vogli, Fëmiju që është në në moshën madhore Dhe aji cili është të qmendur Këta të dy nuk e kanë obligim Qështë që të pejgamberi Sallallahu aleyhi wa sallam Rufja al-Kaliman thalath Anin na i me hatta e stajqid O anin megnuni hatta e fiku O anin sabi i hatta e ahtelim është ngrit lapsi Dhe nuk shënën mëkate për të re njerëz Për të bogdhin deri sa të hynë moshën madhore Dhe për të qmendurin Deri sa të shë Fjeturin deri sa të zëhet prej gjumit Pra këta të dy nuk e kanë obligim As njëri prej tyre haqjilukun Edhe pse femi i vogël Nëse shkon në haqjë Bon se vapin e ka prindri Ndërsa aj nuk e ka kryje farzin Por kur të rritet dhe të hin moshen madhore Pra për dhe një herë E ka obligim me kryje haqjin Pastaj vëzër muslimon Me pasë mundësi, tha me pasë mundësi, sa shkon dhe kthehet dhe lentë mira materiale në familjen e vetë dhe shtëpine vetë pa pasë nevoj me shqitë kur gja. Pra, këta jenë, këta personat të cilët i pletsojnë, këtu kushte e kanë farzë gjithsesi dhe në mënyrë të premë që një herë një jetë të shkoj një haqë pa uvanuar fare. Ndërsa personat të cilët janë të smurë, personat të cilët kanë të të meta, Fizike, se kërsa i cilë është i paralizumë, se kërsa i cilë kanë do një simundje e cila e pengonë atë për në menajtë në mjetin transportusë, në qoftë në kali, në qoftë në deve, në qoftë në kerë, në aftëbës apo në aeroplanë, apo është i plakur shumë i shtyrë në moshë dhe nuk ka mundësi ta kryhagjin asësi për personat e tjilë dhe të njaj shumë me ta. Të cilët nuk kanë mundësi që vetë të shkojnë në haqë, por repletsojnë kushtin tjetër e që është mundësia materiale Për ata persona është farzë që ta angazhojnë dhe ta autorizojnë dikëndi tjetër i cili shkanë për ta dhe kryen haqën me paret e tyre Pra është farzë për ta haqënë gjithë sësi, por jo drejtë për si drejti që ata të bojnë haqënë, por ta të Ta autorizojnë dikën tjetër që a i të shkon me pare të këtyre personave dhe ta bon haqjin për ta. Pastaj, nëse kë person vazhden i tjilë, deres atë të vdes, haqji i ti është kry dhe nuk pytët para allatin ditën e kiametit në të kundërten, nëse a i person shërohet ma vonë dhe aje së mundje e cila ka qenë të kaj prezente tashmë është ngritë dhe personi është shëru i bëhet atina farzë me shku vetë. Edhe një herë në hajj dhe me krye haxhin gjithsesi vet, me duart dhe këmbët dhe trupin e vet, dhe ai haxh i cili e ka bërë më herët, bjen sevapi mbetet sepse ka vënë për atë haxh mirëpobligimi po nuk jeket, i duhet prapë me shkuë edhe një herë në hajj. Ka një grup te pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam në hajjete elwada, në hajj lamtumeres dhe i ka thënë ja rasulallah يا رسول الله ان فريده الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع يستوي على الراحله فهل يقضي عنه انا حج عنه قال نعم قلت لك يا رسول الله حاج كان زان بابن تم برشت بفرض اش بفرس كي شطيله الاسلاميت وبابايا مش بلاك نو قاموندسي të bëj haxhin nuk ka mundësi me najt në atmitin transportues a bën ja rasulullah që un ta kryj haxhin për te thot po bën më kryj të haxhin për te pra për atë person i cili nuk ka mundësi nga ana e shëndetit fizikë për më shkuë bën dhe djo gjith, dohet djo sesi që të shkon personi tjetër për te pastaj ka një njerë i pejgamberit sallallahu teala alaihi wasallam dhe ka thënë ja rasulullah in abi sheyk فَكَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا ظَنَّ Kale hudjane bik, wa temir, ka thonja Resul Allah, baba jam është i vjetër dhe në kamë ndësi me shkun haqë, në kamë ndësi me hecën kamë, në kamë ndësi me najtë hypën në mjetin transportus, ka thonë pejga meri, kryë haqën për babën tënë, kryë haqën për babën tënë, pra të obligën tëjë, me kryë haqën për te, për deri sa, kamë ndësi me shkue, për te edhe pësaj vetë, në kamë ndësi asësivë ndërsa i dërbëti i cilit të cilit ja ka marë Allahu Azawajel dritat e syve por ja ka ndonë shëndetin e trupit këj person obligohet me shkua vetë, me kam të veta me trupin e vetë, nese e gjen do një shëqrus i cile shëqroni haqë ja paguna tina rrugën e pagune dhe për vetë i haqin dhe shkon bashkë me te dhe nuk mjafton dhe nuk pranohet ta autorizaj personin tjetër për deri sa ka mundësi vetë me shkua pra këta persona të cilit i cilë Këmë tash, haqjën e kanë obligim Gjithsesi, haqjë i tyre kryhet Me ndërmjetësim, ta krye i pra Me autorizim, ta kry haqjën Dikush vend të tyre Ndërsa ta të parët Të cilët i pletsojnë kushtet e plota Doke pasur, parasyshe dhe shëndetin Nuk vjen në shprejje asnihere Që haqjë të kryhet për ta Nuk pronohet për atë personi Cili ka mundësi Më shkuon haqjë Çofti apo i vjetër dhe e mbajnë kamte veta dhe ka mundësi me një aeroplan, e ka mundësi me një autobus dhe ka mundësi me një arafat, nuk pranohet për të bëdeli, nuk pranohet për të z avancimi me autorizuar dhe me z avancu dikush atë, nuk vjen shprehje në gjatë tillë, Islami është i qartë, halal-i është i qartë, harami është i qartë, nuk vjen shprehje nëse dikush ka para, por pretenduesh me shkon hax dhe më dha dikujt tjetër më thon, shko ti për mua apo ne kam nje smundje ty vogël dhe kam frikë sa më spom hajj, e smundje mos pom ngacsmunat jenhajh enukmun takri si se tu duë un apo ti shkërkohet prej meje në mënyrë të përpjekt dhe urdhëra dha ti ska për mua jo vëllazën musliman një gjatëll nuk është e lejushme në islam dhe nuk pranohet ndërsa i vdekur i vdekur i cili ka vdek bën për të zavendësimi që ti shkohet për të ni hajh ta zavendësoi i jalli ka një njerë të peigamberi sallallahu taala alaihi wasallam لما ذاي كاثون يا رسول الله ان ابي مات ويا رسول الله بابايا مكمدك والي حجه الاسلام اف حجه عنه باباك افدك بوكميت باكري حاج يا رسول الله اتاكريونا برتهاجين كاثون عليه الصلاه والسلام اريت لو ان اباك ترك دينا عليه اقديته عنه قالنا ka falhuj gjuan e bik i ka thon ti me këm, me kan lan baba jot ndonjë borç a do t'ja kshë krye ti borçin babes tan ka thon po a do ti të prano që e borç mja kthi bab mi ja kry babes tan për sy vdekuri thot po Pra dha haxhin kryja babes tan për së vdekuri sepse i ka mbet borxh dhe kryja borxhen e Allahut qysh pranohet me krye dhe qysh obligohet borxhin e kësaj dynjaje mirpo vllazën musliman duhet ta kem parasysh se fëmiu nuk e ka borxh nuk e ka obligim t'i kryej haxhin babës pasi që baba të vdes nuk e ka për obligim por vetëm nëse don në mënyrë vullnetare ndërsa nëse prind elen testament me shkrim apo me goj për i frigë se pëndzën vdekja për pashkuën haqë, pasi që ka pas mundësi me shkuën haqë, e lënë testament, prapë femiju nuk e ka bërqë me shkuë me të hola të veta, por do të shkoj, femiju janë pa i tjetëri, i cilit do në të shkoj për atë të vdekurën e vetë, me një të tretën e pasuris të cilën e kalanë a i vdekur, ndërsa me pare tua nuk e ke bërqë me shkuë e për te. Pastaj vllazër musliman, duhet ta kuptojmë se kjo shtyllë e Islamit duhet të kryhet më një herë dhe pa prit fare. Po sa të hipot mundësia më shkon hax, duhet të kryhet më një herë. Pra është farz i më një herëshëm dhe nuk është farz i vonshëm. Ju shmendojnë shumë njerëz, në veçantë në Trojë tona, ku mendojnë se hax është farz, por kur kesh mundësi më shku, edhe mas 20, edhe mas 40, edhe mas 60 viteve, jo vallahi Dupjesat dërmuse olemave, pra shëmisat dërmuse djetarve islam, duke i futur këtu edhe olemane hanefive kanë thonë se haqji është farzë, më një herë, përsa të ipet të të mundësia, mundësia e parë që të dha, të i me shkun haqji, e kjo farz menihër me shku dhe personi i cili nuk e shfrytzon mundësinë e par për me shkun hax ai person sa ta vanon është mykatar, është gjunaqçar, ai person është fa, siq dhe dëshmia ti nuk i pranohet në islam dhe në ty kondertan apo mjashtua edhe më shumë kësaj ai person në apo te ai personi nëse është dhënë mundësia një herë me shkun hax e pastaj jo është marr mundësia me shkun hax ja ka marr Allahu shëndetin, ja ka marr Allahu pasurinë Tashma e ka farzë gjithësësi Ndosht tashet shpinë Ndosht të bëndë që ka të donë E ka më farzë me shkun hajjë Sepse ka shk, një herë ka pasë më ndësinë Nuk e ka shfrydzu Farzë i ka hipë një herë në rangën e vetë Dhe mund nuk bjenë Dere sa ta krynë atë hajjë Atë farzë Thër pejga meri sallallahu aleyhi wasallem Menmate o lemje hujjë Hajjët e l'Islam Lemjem nahu maradun Habisun Au sultanun gjairun Au hajjetun dhahiretun Feljemut ala eje halin shah Jehudijen au nësrania A i cili vdes Dhe se ka krye hajin e Islamit Se ka krye hajin që ka farzë Nihërën jetën e vetë Dhe nuk e ka ndaluat e nga haji Ndo një smunde justifikushme Apo ndo një shtetë Po shtetë i po shtërë po i cili në dalanën përmëshkuën haqë, apo në doni në nevojë, arsyshme, justifikushme, fëtë letë të vdes që shtëdanë, letë të vdes jahudi, apo letë të vdes krishterë. Por leti dasti të don sa e nik ka punë të mirë kur dal para Allahut azza wa xal sepse ka shtyë haxhin dhe nuk e ka kryer haxhin dhe kanë zën vdekja para kry haxhin ndërsa por kjo është për atë i cili vënon haxhin dhe nuk e kryen e zën vdekja ndërsa ra për at person i cili e mohon haxhin e mohon se nuk është i lë Islamit A i është qafir, jo besimtar, në ujdi të krejt djetarëve islam, thëtë Allahu azzawajal, omen kefere, fejnë Allah e ganijun anil alemin, dhe i cile mahen hajin, Allahu është i pasur, Allahu është i panëvejshëm, dhe i krejt dynjas, pra nukon e voj për te, asë për hajllukën e ti, por a i ka botë qëfar dhe i ka dalë prej dinit islam pra vllazërm musliman shpejtani ta kryejnë këto obligim të Allahut te bareke o taala dhe këto shtyllë të islamit sepse njeriu vllazë nuk e din se kurto të vdes nuk e din se çka do të ndodhë nesër me te nuk e din se çka do të, të ndodhë me shëndetin e ti e me pasurinë e ti çka do të, të ndodhë nesër shfrytëzo atë mundësi që ke dhe krye haxhin sa më shpejt që she pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta'ajjalu ila al-hajj fa inna hadakum la yadri ma ya ja, ma dha ya ja du lehu, shpejtani ta krynë haqjin, shpejtani sepse di kush prej juve, pra as kush prej juve nuk edin se qka e godet atë njesër se qka e gjon atë njesër se sa njeri ka pas mëndësi me shkun haq për me vën një është marë mëndësia dhe ta shkërkon dhe lakmon dhe dëshëran me shkun hajë, por e vallahi nuk kua mundësi, nuk kua mundësi, a faktikisht borë që imbetet dhe dhe të lagaritet për allahu të barëke vëtë ala. Allah hëna bërë pratyret të cilet i kërjen shtyllat e dinit islam dhe izbatojnë farzët allahu të barëke vëtë ala. Vës ta këfirullahi li velikum vës ta këfiruh innehu huvel gafurur rahim.